Egun erabaki gariak dira hauek eta desagertzekotan da, maiatzaren lauan nazioarteko topaketa kantolatu dituzte, gaioktaz kanbon. Eta jonden hastean, etak urte hauetan eraginduen minaz bat plazaratu zuen, gurekin goizuntan bigomita gaiorietaz zaritzeko, alde batetik maialen iriarte gazteizko gobernuan edo gazteizko legebiltzakian legebiltzakide, ea bildu koaliziokoa egunan egunon eta gure ondoan ustaritzen jon ira sola eta politikoen kolektibokoa egunon, egunon bai. ba ba askogira joan den asteko agiri azmintzatzen zurekin mailanen hiri arte egin duen mina aitortuz, edo onartuz emaitzen du azken agurrak egin aitsina berrezkoa sent zerbait egindola eta nola ikusten duzu Nik uste dut garrantzitzu dela era honetako bak prozesu bat eh, azken burratzak ematen ari denean, aldeetako batek eh, eginduenaren nola baiteko aitortza egitea eta zentzu horregan iruditzen zait, eta egindako minaren aitortza egitea azera-azeratik eta gertatutako ezerk etxuela gertatu behar esaten duenean bere komunikatuan ba, mm, e, burratza handi bat eman duela Euskal Herriaren elkarbizitza eta bakebiderako. E, Pentsatzen dut gainera asko kuste zuten urratza eman duela zentzu horretan eta egiezan errezten duela gizarte honek zentzu horretan bakean eta elkar bizitzan egin beharreko bidea. oraindik ere, bideoni asko geratzen zaio, beste biolentzia batzuk ere izan direlako, oso biolentziago horrak ere izan direlako honetan, eta nik pentsatzen dut alde guztiek, biolentzia erabildi duten alde guztiek, etak emandako urratzen tamainakoak emango balik eta gertuan emango balituzkete, oraindik ere e, eskenatoki egokiago batetan egongo ginatekeela eta, eta oraindik ere gizarte hau paketik eta elkardi zitzatik egertuago egongo litzatekeela. Uste etzen e, urratz bat, batzuek uste etzutena hasteko, aipatu duzu, zer litzateke hola e. azpimahatzeko sorpresa sorpre ega merda, baina e, behar bada, hainbeste espero etzena, testu hortan. Nik pentsatzen dute etzutela uste hain... E, E, komunikatu sakon nahi izango zenik, uste dut komunikatu hau oso e, astiro eta oso sakon irakurri behar dela, eta batez ere nik pentsatzen dut, eta batzuk egindako minaren aitortzaren inguruan eta gertatu behar etzenaz esaten duenak, e, bueno, harri utzi dituela. Beste da horren ostean egin diren bigarren edo hirugarren irakurketak, baina zentzonedan iruditzen zaite eta e, bere amaiera honetan oso argi izan dela. Beste irakurketa, aipatuko dugu, berda, jon irazola, zuk um, ze balio emaiten diozu testu horri, testu horri irakurtzean, zer, zer ekartzen du? Nik dut, e, ekartzen du gizatasuna. Gizatazuna, zeren azken batean denok epertsunak gira, E, politika egiten dugu, bakotxak bere herria defenditzen du, baina a, a, aitortza, e, aintzinekoari, bat pertsona bat dela, eta azken batean askere sufritzen duela, gu bezala, eta azken batean empatia, eta angizatazun ariketa hori, biziki inportanta dela, justuki, e, bizititugun, e, nonbait bakere urratsetan uste Uztedut, e, txalotzekoa dela, agurtzekoa dela, gu e, gu beti izan dugu, e, Oso zaila, izan dela agendean itzentzat, armakartzea, eta eta nonbait, imposatu izan zaigula e, konfliktu hau, eta guk e, es, pentsatzen dugu ere eskela horretzaleak ez dula inoiz, pentsatu, e, ba, hauparazer ez egiten zela, imposatu izan zaiguz zerbait da, baina, momentu batez, ba, pentsatzen dugu, eh, haintzina egin behar dela, eta haintzina egiten da ere, Aparrikoa errekonozituz eta e, pentsatuz, arkere sufritu duela eta e, justuki e, sufriminduren aitortzarekin beste zen atoki batzuk prestatzen ditugula eta agian bukatzeko moduetan ere e, egunen batez beste gatazka batzu baldin badira, e, gatazka haien astapena edo baldin ditugula. Mm. Maiaren iriakte, ek... mai, jende eta zona... Esan behar nuen jurek empatiari buruz esan horrekin norrekin baten atorrela, iruditzen zaidala gainera empatia eta horrek guztiok interpelatu behar gaituela, eta hemendik aurrera E, sortzen dan bidean gu guztiogutako bakoitzak ez indar politikoetatik bakarrik behizik eta e, gizarte osoak interpelatuta izan behar duela enpatiarik eta horretan, enpatiariketak beti ez dira errezak, baina nik uste dut bestearen azalean jartzea beti dela garrantzitsua, Errasten baitu bidea eta errasten baitu hain zuzen dere aurrera egiteko e, ba, eman behar diren urratxak, ez da? Orduan zentzu horretan garrantzitsua iruditzen zaite guztiok gauden tokian empatiarik eta hori egiten balin badegu. Lehen esan dudan bezala, e, etarena violentzia bat izan da herri honetan, baina beste asko ere badaude, beste asko badaude argirik izan ez dutenak, eta zentzu horretan esaten nuen lehen e, beste biolentzia horiek e, ezarrirituztenek ere Em, ariketa bat egin beharko luketeela, beretan, eskenatoki honetan, urratz guztiak bide berean eman daitezen. Empatia aipatu duzu, eh? maialen irekte, eh, biktima guztien mina onartzen da, agirian, da onartzen duetak, eta urgunago joaiten da, barkamena galdegitera ino, gat lotura zuzenik ez dutener, desberdintasuna egitea biktimen artean, eh, ba, sektore batzuek eh, azpimahatu duzte, zuk nola ikusten duzu desberdintasunori akarts bat izan da? Edo nora ikusten duzu? Nik uste dudana da etak bere idatzian lehenik eta behin esaten duena dela egindako minaren aitortza egiten duela. Hori azera azera esaten du. Eta egindako minaren aitortza hori biktima guztiei igortzen die. Eta gartatutako ezerk etzuela gertatu behar dioenean, gertatutako ezerk etzuela gertatu behar dio. Hortik aurrera egiten diren, irakurketa guztiak guztiak egiten direla, era interesatuan. Esango lukeganera, etaren agiria ukal eratu bi momentu egontzi dela. Lehenengo momentuan, guztiak, eh, agente guztiak, eh, Aho batez edo ia hau batez baikor jozuten etaren komunikatu hau, eta gero etorri ziren bigarren edo direueguaarren irakurketa batzuk ezta, eta bigarren deeta irakurketa hoiedan uste dut jeA politikoa eta beste txosagai batzuk e, sortu direla. Eh, nik uste dut etak egiten duen irakurketa horretan piktima guztiei esaten diela e, lehenengo urratsetan komunikatuaren lehenengo urratsetan esaten diena eta gero berak egiten duela ez bez berdintasun bat piktimen artean berak aipatzen duena da e, oso eragordinien nahi baduzu gainera eta oso era em, argian oso era sinceroan em, batzuk etziela bere helburu izan. Hori e, oso gordin esatea da, baina eraberean em, sekulako urratza erakusten du ere zentzu horretan. Etaaren desagertzea sekulan baino urbilago delarik Gaiortaz Nazioarteko konferentzia antolatzen dute kanbon, maia tzaren lauan, eta joan den astean eragindako mina aitortzen duen agiria ere plazaratuzen erakundeak. Gurekin aste astearteko izuntan, maialen iriarte EH Bildu Koaliziokoa eta Jon Irazola, Ieslarien kolektibokoa. Echame, zelazuekin segitzen dugu solasean goizuntan. Jon Irazola, ipatutugu, eh? Behietan ere, nazioarteko konferentzia bat izanen dela amaiatzaren lauan Kambon. Konferentzia ortatik oroak eta etaren bukaeratik zeh, espero daiteke, zuk nola idrudik duzu? Beno, no, nik... Eh... Ez nuke erranen e, gauza bat hasten dela edo gauza bat bukatzen dela hola, ola deploki. Eh? E, kontuen erran behar da, e, azken batean e, e, duela hiruro gehi urte gutxi gora bera gazte batzuk pentsatu zutela, e, ordura arteko giroa hitzaile zela Euskalderriarentzat genozidoren bidean zijoala eta zerbaite ekin behar zela.z Eta horreek gazte horiek bere burua euskadundu zuten, E historia aztertu zuten eta pitxaka-pitxaka sortu zuten mugimendu bat. Eta hori izan zen azken batean, e, eta erakundearen sorrera. E, e, urte luzeetan ezen izan e, el, el, erakunde armatu bat eta justuki da torren udan e, nunbait e, beteko dira berro eta marrurte ba, eragile, e, eragindako lehenengo illaren, e, inguruan. Eta Eh, orduan, eh, prozesuak luzeak dira eta ez dira azten momentu batean eta berela egunmaten bukatzen. Horregatik diote eh, datorren eh, beraz mailetzen lauean eh, gertatuko dena hasinik informazio zuzen gutxi dut. Eh, justuki atzoko konferentziaren eh, printtsaurrekoaren mm. eh, eh, jendeak nabar, nabaritu duena da ba, prudentzia handia diskresiba eta egia da ere hala ere nahi izan zaioola eman, E, aieteko konfentziaren maia bereko e, bait, neu, neurriko e, inkizuna edo fenga, gertakizuna. Mm. Orduan, justuki, bai moduetan, bai babez artean, eta baita ere e, simbologian, hor, lehiu bat agertzen da. Ez? Horretan, e, aietan e, bezala. Bai, logo, es, anikujan eta erakutxutena. Oria, esperantzarena, ariko. eta non baita, batena ere. Ara, Orduan, e, nik uste importante izango dela, ozai, izan azken batean jende egretendu e, deus estetzearena, bukatzearena, hitz e, potolua dira hoiek, jakinez gauzak ez dirila betan hasten eta betan bukatzen, baina bai e, erran azken batean e, eta bertzeleak eta sartu dela e, nazioarteko harreman talde horrekin, DDR deitzen den... Deitzen den e, Sigla edo, eh, prozesu baten barnean, DDR, esplikatu behar mm. da, da eh, desarmatzea, eh, armagabatzea beraz, eh, desmobilizatzea eta reintegrazioa. Hori da, nazio artean dauden parametroak... Eh, munduan zehar, baiik landan eta bezitoki batzutan, frogatutzat eh, ematen dena, ba, eragilea diren, eh, eraginkorra direnak, eta gainera nazio batuen erakundeak eh, ontzat ematen dituenak. Orduan, nik ikusten dutana da, hor, segurazki izan daitekela adirazpen bat, partekatua, eh, gizartearekin, importanta da, zaren, azken batean, eh, azken gurtetan, eh, Esker da Euskal Herria berak, eh, eta batez ere ben, ikusten da, beresiki Euskal Herria berak eh, hartu du eh, prozesu honen gidaritza, eh, eta orduan eh, desmobilizazio horren agian eh etapa bat burtuko da. E, Zurekin haipatko dugu, behar badala aste gehiago erre partea, reintegrazioa eta ieselarien gaia. mailen iriarte erenik e, konferentzia hortaz, ikusten dugu, jon irazolak zion, e, etzela astapenik edo bukararek zaila dela o parametro horietan sartzea, hala ere, ibilbide logiko bat e, ikusten da, aietetik ahnagarra inoko bideo hortan. Zuk bideori nola ikusten duzu eta bideoren eh, ahnagako etapa hori nolakoa nahi zinuke? Begira nik uste dut jonek arrazoi duela, ez da nik lehen marraztu dudanean, bueno, etapa baten amaire da iristen garela, horrek ez du esan nahi etapa agumbatetik bestera eh, osatzen denik, ezta hau eh, Prozesu eh, luze baten ostean datorren zerbait da, erdai eh, hauek izaten dira oso eh, kora oso delikatuak, oso hastiro eta oso ungipentsatuta egin beharrekoak, bat nator berarekin foro sozialak aurretik eraipatutako DDR-arekin bat etorri daitekeela, baina nik ere ez dauzkat bat datu guztiak hori horrela izango dela esateko. Nik irudikatzen dudana da, e, eman nahi izan zaion iruditegiagatik, aieteren bigarren e, urratxe bat bezala edo, bigarren haiete bat bezala. Eta aiete baloratzeko momentuan e, uste dut denboradea bizan dugula, aietek zer resan nahi izan duen herri honetan ongin baloratu izateko, hain zuzen ere perspektiba behar izakendelako honetako urratxak zernolako balioa duten eta zernolako garrantzia duten ikusi izateko. Eta zentzu honetan ikuste ikustedat kanbokoa ere e, begitan zendela oso garrantzitsu baina segurazki, perspektibak eta denborak esango diguela, esango diguela Euskal Derriko historien zernolako garrantzia duen. Ez? Zentzu horrean uste dut, e, danok gaudela interpelatuak E, zabaltzenen etapa berriaren aurrean erantzukizunez eta arduras jokatzeko Elkarbizitza berri bat eraikitzeko danak ekaudela interpelatuak, danak ekaudela autokritika egiterareituak, eta eskuzabaltasunez, eta batez ere ardura haundiz jokatu behar dugula. Eta iruditu zait, azken egun hauetan lehen ez handudan e, bezala, ba, batek baino gehiago kalkulo politikoetara eraman nahi izan duela, e, etaren azkeneko idatzia horrela amaira zailduz ez da? Hintu ditzen zaitze bai orkundu lehendakariak, bai ortu zarren e, arduraz hartu behar dutela guztia lehendakariari esangonioke nioke lehendakari izateko, herri honen zati baden lehendakari izateko, parkos lehendakariari eta txegara iri esango bezala, unea ezinio behar dugula Euskal Herriaren etorkizun ederrago bat osatzen hasteko eta hor danak egon behar dugula, benetan baki justu eta iraunkor bat osatzeko. Joni Irazola, uh, goizuntan agiren fokoa ezagire ieslarian eta deportatuen egoeran gainean momentu au momentu ona izaiten alda ber bada ieslarien egoerari bejizen um, ba ekartzeko zerbait ekartzeko holdar bat ekartzeko gailurren konponbiderat buruz nola ikusten duzu Bai bistan da gantaska honek usi ditu uh, sufrimendu eta historia pertsonal uh, osolatsak E, gaur egun ere bizitunak eh? e, askotan hitz egiten dugu hiletaz e, biktimetaz edo presuetaz baina ez hainbeste ieslarietaz eta ran behar dena da e, euskal herrian e, ba ieslarien e, historia luzea izan dela e, dela bakarrik asko nengo bo, iruru gehi armad, armadet marnatetakoa ba izik eta asko zer luzea e, zoritzarrez Eta, beraz, eh, bakarrik, sifra eh, batzuk emango nituzke, eh, azkenengo markadetan, eh, 2008 eh, Euskal Herritar baino gehiago bere txetiki edo orterritiki behar izan du, eh, anitz eta anitz eh, atzerrian hilda eta gaur egun ere, naiz eta betidanik egon diren e, prozesuak e, itxulerako, e, nia hur e, duela iru urte itxulinitzen nire sorterrira, edo itzultzeko aukera hori baliatu izan nuen, mm -hmm. e, askatasun espazio horiek irabazteko, gaur egun badira oino, e, laroguita bost eta egun jeslari artean, oso baldintza gogorretan bizi direnak. Eta balditza horiek eh, momentu ez dira konpontzen. Eh? Baditugulako alde batetik eh, prodezu judizial batzuk indarrean, eta bezalde, badaia jokaera bat, naiko negargarria, eh, ba, batesere audientzia nazionalen aldetik, edota edota bestelako eh, eragile batzuen aldetik, justuki eh, hauek eh, etxera eh, itzultzeko eh, errestazunak ez estitu, dituztenak ematen. Ara. Orduan eguretzat biztan dena, eh, esperantza elehi batilegitzen da, baina gu jadanik eh, azpaldian hasiagira horretan lanean, eta horretan diardugu zeren azken batean eh, gatazka honen eh, konpombidea integrala izan behar da, eta agarriak. Eh, atik setara nio burutu behar da. Mm. Ta presuen gaian, badira, uxatx, e, txipiak, baina badira batzu eman direnak, urbiltze batzuekin, eta gero, piskapat, planoak ikusten alda, asmatzen alda, zein izaiten aldean, e, ara, badira, jubilketak badira, lagikieri direnen e, gaia badira. Hora, zonbait, uxatx, uh, ja, emaiten aldirenak, aski, argiak direnenak, derenen bistan, Ieslarien eh, kasuan aipatu duzu egiratitzultzea, baina eh, batzuk egin duzuela uhatzuri, baina zoin izaiten aldira tagteko uhatz batzu, soluzio integrala ez gira estabiago izan, izanen, ez du emaiten azteko, badira uhatz txipi batzu, ala ere daitezkenak Bai, guk e, duela Zor... bost urte gutxi gura E, egin genuen miarritzen Ieslari e, kolektiboak aipatu zuen, e, proposatu zuen bide horri bat. Bide horribat zer da bi mila maika ondotik eta haieten egin zen adiazpen ondotik, irugaren puntuan adierazten da bai biktimak, bai e, presoak e, eta bai Ieslarien ondorioak beraz, horiek konpontu behar zirela. Eta guk e, goitatu gabe e, beste Norbaitek e, soluzioak ematea, zer izan ere, ez dira etorri, eh guk proposatu genituen hiru e, puntu nagusi ez alde batetik bazteren e, ba eh neurri beresiak eta atxilozia egindua desaktibazioa e, adibidez ba, torturak eragindako e, e, prozesu edo dosierrijudizialak e, edo kutsatutakoak horiek bustiz e, indargabetzea gero legea erruntean artxibatu egon beharko luketenak ere horiek eh e,